19. fejezet Artur mindig is szeretett volna újra találkozni a fiúkkal, akikkel borzalmas és félelmetes perceket éltek át, miközben ahol csak lehetett, igyekeztek bosszúságot okozni német vendéglátóiknak. A helyi újságírók mindent megtettek azért, hogy előkerítsék azokat a túlélőket, akikkel Artur Auschwitzban találkozott. Search for Heroic Men of Auschwitz Keressük Auschwitz hőseit címmel jelent meg egy cikk Newcastle Appontine Sunday Sun című lapjában 1998. december 6-án. A két bátor helyi születésű férfit keresték, akik Arturral és két másik hadifogolytársukkal olyan lengyelekért és zsidókért kockáztatták az életüket, Akiket nem is ismertek. A Liverpool Echo 1999. február 16-i számában My Search for Survivor of the Holocaust Holocaust Túlélőt Keresek címmel közöltek egy írást. Só, a vidám Liverpooli fickó hollétét próbálták kideríteni, akivel Artur az emelődarun dolgozott, amely később összedölt, és több zsidót maga alá temetett. A The Yorkshire Post előkelőhelyen hozta le a Yorkshire Search for Saint Who Survived Auschwitz. Yorkshire-ban keresik a szentet, aki túlélte Auschwitzot című felhívást. Ezúttal Artur egyik személyes hősét, Jim Pördit próbálták megtalálni, akiről annyit tudtak, hogy a háború után amatőr futbalbíró volt Yorkshire-ben. Ő volt az, aki nem engedte, hogy a németek fényképet készítsenek a fiúkról, nehogy propaganda célra használják. Sajnos egyik cikk sem hozott eredményt. Az IG Farben szabotőreiből már nem sokan lehetnek életben. Várható volt, hogy Arthur Dad történetének első megjelenése után több információ is napvilágra kerül. Arthur sok levelet kapott, a BBC pedig felajánlotta, hogy visszaviszik Felső-Sziléziába, arra a véráztatta területre. A történetét övező nyilvánosság már jóval azelőtt felszínre hozta Arthur legsötétebb emlékeit, hogy Lengyelországba visszatért volna. Egy rossz kedvű szerda délután, 1999. februárjában ledőlt egy kicsit pihenni. Klasszikus zenével a fülhallgatójában elszundított, majd hamarosan a saját heves zokogására riadt fel. A zene ismerős volt valahonnan, de nem tudta, miért zaklatta fel ennyire. Néhány héttel később megértette – Kedvenc rádió műsorának házigazdája Beethoven Egmont nyitányát konferálta fel. Ugyanaz a dallam volt, amelyet a zenekar oly sokszor játszott a szelekciók alatt Auschwitzban, a munkába és a halálba indulóknak. A zene, amely 54 évvel a háború után megríkatta Artúrt, az Auschwitzi mészáros József Mengele kedvence volt. Artur sosem értette, miért hívták a zsidóktól elvet holmik, emberi haj, kefék, szemüvegek, bőröndök és egyebek szétválogatására és tárolására szolgáló barakkokat Kanadának. Egy ausvici ismertető füzetből tudta meg, hogy a háború kitörése előtti két-három évben a térségből sok lengyel vándorolt ki Kanadába. Hamarosan ételcsomagokat kezdtek küldözgetni családtagjaiknak. Az otthoniak csodálkoztak, hogy ezt ilyen hamar megengedhetik maguknak. Kanadát tehát mesésen gazdag földnek tekintették, akárcsak a deportáltak holmiát rejtő barakkokat, ahonnan folyamatosan indították a segélyszállítmányokat Berlinbe a náci háborús törekvések előmozdítására. Az Auschwitz-Birkenau állami múzeumban a raktárépületekben összegyűjtött tárgyakat hatalmas, háromszor tízméteres üvegfalú tárolókban mutatják be. Amikor kiderül, hogy ez a rengeteg holmi csak az a kevéske maradék, amit az oroszok a tábor felszabadításakor ott találtak, az ember ráeszmél, hogy a végső megoldás milyen felfoghatatlanul hatalmas méreteket öltött. Ugyanabban a teremben, ahol az összegyűjtött emberi hajat állítják ki, egy Németországból származó tekercs szövet is látható, amelyet zsidók hajszálaiból készítettek, és tiszti ruhákat vartak belőle. Egy másik helyiségben cipők ezreit halmozták fel, amelyek a speciális védőfény ellenére is lassan szénszürkére váltanak. Itt ott színes tűsarkúk is feltűnnek közöttük. A kék és gesztenyebarna árnyalatok jobban megmaradnak, és megtörik az egyhangú szürkeséget. Elől egy pár fehér, két éves forma gyerekre való cipőcske látható. A teremben, ahol nem szó zene, és az emberek egyedül maradnak a gondolataikkal, a többitől elütő, aprócska lábbelik, mintha azt kiáltanák, ne felejtsetek el! Én is itt voltam! A megindító pillanatban az ember nem könnyen tartja vissza a könnyeit. Artur egy hétfő reggelem 1999. június 28-án lépett át újra a felirat alatt, amelyel a harmadik birodalom a táborba érkező zsidók tömegeit üdvözölni kívánta. Arbeit macht frei! A hideg végig futott a hátán. Emlékezett a bejáratra, és az esz tiszt zsidókra mért ütlegeire is. Megrohanták az emlékek. Eszébe jutott kedves barátnője, Maria Kocka, aki arra kérte, mondja el a világnak mindazt, amit látott. Most teljesíti a kérését, hiszen azért érkezett a BBC stábjával, hogy dokumentumfilmet forgassanak. Remélhetőleg százezrek vagy akár milliók nyernek bepillantást általa Auschwitz sötét, ördögi titkaiba. Most minden emléke visszatért. Bármelyik munkanapján előfordulhatott, hogy az út közepén heverő zsidó halottakat kellett arrébb raknia, ahol nem akadályozták a forgalmat amikor 43 kilóra lefogyott, ezeket a testeket akkor is pillekönnyűnek találta, mert már igazán csak csont és bőr maradt rajtuk. Bár az apró részletek idővel megkopnak a memóriában, hogy is felejthette volna el a borzalmakat és a kegyetlenséget, amikor a forgatás napjaiban, 1999-ben még mindig látszottak a lábán a kilökődő repeszek okozta sepphelyek. 54 éven át folyamatosan jöttek elő az újabb szilánkok, és még mindig nem az összes távozott. Az aprócska repesdarabok a tragikus véget ért gálanap mementói voltak. Artur számított rá, hogy megrázó élmény lesz visszatérnie Auschwitzba, és igaza is volt. Négyszer is elvesztette az uralmát az érzelmei fölött. Először akkor... Amikor a zsidó tábor részen a halálfalhoz értek, a golyó nyuggadta, megerősített téglafal zsákutcát alakított ki a tizedik kórházi és a tizenegyedik halálblokk között, ahonnan nem volt menekvés. Artúrt a kegyetlenség mértéke döbbentette meg leginkább, amely a zsidókkal szemben nem ismert határokat. Az egyik épület ablakait fatábla fette, a másikét nem, így az áldozatok családtagjai, beleértve a gyermekeiket is, láthatták szerettük kivégzését. A következő ilyen helyszín a hatos tábor óvóhelye volt, amelynek emléke egyébként is sok gyötrelmet okozott Arthur számára. Amint a bomba ütötte kráter mellett állt, Szinte érezte a torkát maró téglaport, és hallotta a kiáltást: Ha van itt bányász, jöjjön segíteni. Olyan nagy örömmel várták a gálanapot, annyira fellelkesültek a partra szállás után a frontról érkező jó hírektől. Olyan sokat készültek, hogy jól szórakozzanak azon az estén, és mindenkire átragadta lelkesedés. Artúr könnyes szemmel gondolt a bátor fiúkra, akik életének saját szövetségeseik bombái vetettek véget. Különösen fájdalmas volt a veszteség, ha arra gondolt, hogy előtte milyen sok szenvedést túléltek már. A halálblokkban heves haraggal töltötte el Artúrt, mi mindenre voltak képesek a nácik, hogy a zsidókat minél jobban megalázzák és meggyötörjék. Azt hitte már mindent látott. De amikor az állócellához értek, fel sem tudta fogni az embertelenségnek ezt a fokát. A 90-90 cm téglafalú fülke már csak fél egy méter magas volt, mert az épület romba dőlt. Az egyik oldalon egy nagyon alacsony ajtó nyílt, amelyen át egyesével hasmánt lehetett csak bekúszni. Ha négy embert küldtek be, csupán állva fértek el szorosan egymás mellett. Akkoriban a belmagasság körülbelül két méter lehetett. Artur 22 hónapon át tanúja volt annak, hogyan verik a zsidó rabokat bottad és korbáccsal. Ha ezt egy kápó tette, az eszesz kaján örömmel figyelte, hogy egyik zsidó bánik így egy másikkal. Elképzelhető, milyen lehetett, ha az napos megaláztatás és bántalmazás után az éjszakát az álló cellában kellett töltenie valakinek. Attól függően mit tett, vagy éppen mit nem tett az illető, a büntetés jellemzően három és hét éjszaka között mozgott. Artur számára elviselhetetlen volt a gondolat, hogy a rabok, sovány, meggyötört testükkel egymáshoz szorulva álltak a cellában, és még a szükségüket is csak így végezhették. A negyedik helyszín, amely egészen felzaklatta, az egyik női barak volt Birkenau-ban. Az emeletes fekhelyeken minden normális közösségben két-két ember fért volna el. Birkenau azonban korán sem volt normális közösség. Nem fordult elő, hogy szintenként hatnál kevesebben nyomorogtak volna egy-egy Amikor 1944 vége felé a magyar zsidók megsemmisítése csúcsüzemben zajlott, egy helyre 15 nőt is bezsúfoltak. A háború előtt ezek az épületek a lengyel lovasság istállói voltak. Mindegyikben téglaborítású kájha állt, amely teljes hosszában bemelegítette a helyiséget, hogy a lovak ne fázzanak. A nácik számára a zsidók annyit sem értek, mint a lovak. Az egész háború alatt egyszer sem gyújtották be a kájhákat, még a legzordabb téli napokon sem. Az összezártság, a tetvek, a poloskák és a hideg miatt ezek a nők megváltásnak érezhették a halált. Artur látogatása a végéhez közeledett, és legnagyobb vágya még mindig nem teljesült. A múzeum igazgatójának segítsége ellenére nem találták meg kedves barátját, a büszke hazafit, Mária Kockát. A megyei levéltár és a múzeum archívumának alapos átböngészése után kiderült, hogy két ilyen nevű lakos is élt annak idején Oszviecsemben. Egyikük 1916-ban, a másik 1925-ben született. Artur úgy gondolta, Maria valamivel idősebb volt nála, ezért az előbbi lehetett az, akit kerestek. Sajnos a háború után mindkét nő elhagyta a várost, és nem tudtak a nyomukra akadni. Több szerencsével jártak, amikor az E-711-es és E-715-ös altáborok pontos helyét próbálták meghatározni, amelyekben Arthur lakott. Az E-711-es tábor viszonylag jó körülményeiből arra következtettek, hogy a Lerlingensheim, vagy von Heim nevű blokkról lehet szó, amely Monovic 8-as táborától mintegy 300 méterre északra feküdt. A Lerlingsheim eredetileg fiatal, német nemzetiségű sziléziai lakosok elszállásolására szolgált, akiket vegyészeti ismeretekre oktattak, hogy később üzemvezetők lehessenek a gyárban. A fiatalok a Hitlerjugendben kifejlesztett intenzív ideológiai képzésben is részesültek. Artur nem tudta, hogy a brit hadifoglyokat három tábor részben szállásolták el a monovic komplexumon belül. Ezek egymástól viszonylag távol helyezkedtek el. Lakóik a gyár különböző területein dolgoztak, így mindegyik csoport azt hihette, hogy rajtuk kívül nincsenek ott más brit hadifoglyok. Monovic nagy része teljesen megsemmisült. Most zöld fű borítja, itt-ott jelzik, hol álltak egykor a falak és a kapuk. Artornak először a nyolcas tábort mutatták meg, amelyet a németek karpfenteich neveztek, mivel a keleti oldalán nagy halastó terült el, a gyártól mintegy 500 méterre délre. Itt Artur semmire sem ismert rá, és csalódottan rázta a fejét. A négyes tábor meglátogatása hasonló eredménnyel zárult. A háború után a helyi gazdák és kisbirtokosok lebontották a fabódékat, és új, praktikusabb épületeket emeltek a helyükre. A Monovic sokféle nemzetből származó áldozataiért emelt emlékmű mellett, amelyen Artúr is elhelyezett néhány szál virágot, egy aprócska, jelentéktelen külsejű, fából épült istálló állt. Kopott deszkái láttán Artúr elérzékenyült. Itt is aludhattam volna. Simított végig a léceken. Különleges épület volt ez, az egyetlen, amely Monovicból eredeti formájában fennmaradt. Mire a hatos táborhoz értek, már érezhető volt a feszültség. A kutatók kétségbe esettem várták, mikor találnak kézzel fogható bizonyítékot arra, hogy Arthur valóban itt élte át azt a borzalmas 22 hónapot. Arthur elsőként szállt le a kis a többiek teret és időt engedtek neki a felfedezésre. Vadászkutyaként szimatolt körbe, mielőtt odaintette a társaságot. Biztos, hogy ez lehetett az e 715 ös altábor, kiáltott a csillogó szemmel, az út mellett haladva megmutatta, hol állt a rabkórház, és néhány méterrel odébb az a barak, ahol a gállanapi pantomim előadást tartották volna, ha az amerikaiak le nem őket. Elindult az úton, amely 1943 és 1945 között csak földút volt, a gyárral ellenkező irányba, és izgatottan egy gödörre mutatott, épp ott, ahol a bomba találat érte óvóhelyet sejtette. A döntő bizonyítékot az egyszemélyes, még mindig épp bunker jelentette az út szélén. A légiriadók során ide húzódott be a Wehrmacht őr. Valaki felhívta a figyelmet egy parasztházra, mintegy 80 méter távolságra az úttól. Egy öregember nyitott ajtót, aki szembe találta magát az izgatott bizonyítékokat kereső Arturral. Itt voltak az angol hadifoglyok? mutogatott Artur a talajra. A bácsika sajnos nem beszélt angolul. Vállat vont és bekiáltott a házba, ahonnan egy kicsi, idős asszony jött elő. Artur megismételte a kérdést, és az asszony tekintetén azonnal látta, hogy ő Érti a szavait! Angolok, ja, ja! kiáltotta Stefánia Václavek asszony. Megindító pillanat volt ez Arthur számára, visszatért megpróbáltatásai helyszínére. Az auschwitz Állami Múzeum igazgatója lengyelül beszélgetett az idős nővel, akiről kiderült, hogy fiatalon egy 3-4 kilométerre fekvő falucskában lakott, és munkába menett, minden nap elhaladta hatos tábor kerítése mellett, útban az IG fárben egyik üzemi étkezdéjébe. Mosolyogva idézte fel, hogy néha szombat este a kerítés közelében egy bódéban mulattak, amely ilyenkor aféle szórakozó helyül szolgált. Emlékezett az angol fiúkra, akik az otthonról küldött barna sörüket itták, és arra, hogy ő meg más helyi lányok milyen jól érezték magukat a társaságukban. Ez a fajta kikapcsolódás csak akkor volt lehetséges, ha a szolgálatos őröket meg lehetett vesztegetni. 12-14 őr váltogatta egymást, körülbelül a kétharmaduk hajlandó volt félrenézni egy kis cigarettáért vagy csokoládéért cserébe. Arthur sosem járt ide mulatni, mert éjjelente szegény zavarodott Ellen őrizte. Ahogy végigsétált a már üres területen, meg tudta mutatni, hol állt a szórakozóhely. hely, a manapság forgalmas út mentén, mellette a tábori előjáró barakja, a bejárat túloldalán pedig a rabkórház és az óvóhely, ahol a gálanapi tragédia történt. Artúrék barakja volt a legtávolabb az úttól, a mellette ásott háromszor három méteres latrinát már benőtte a fű, alatta minden bizonnyal még mindig ott hevertek a besúgó csontjai. Az e 7 es altábor jó két kilométerre helyezkedett el a gyártól, az e 7 ös vagyis a hatos tábor viszont adig néhány méterre. Artur tisztán látta maga előtt, hogy a hadifoglyok felsorakoznak, majd a kapun túl balra fordulnak, és 100-150 méter tesznek meg az IG Farben telepének első bejáratáig. Itt körülbelül húsz fő kivált a csoportból, köztük a southampton Charlie Piddock, a Liverpooli Shaw és Arthur. Arthur és Charlie a Bau 38-asba tartott, Shaw pedig egy másik közeli épületbe. A többiek a földútról nyíló más bejáratokon sétáltak be. Mielőtt visszatért látogatóba, Artur azt hitte, az övék volt az egyetlen brit hadifoglyokat őrző altábor Auschwitzban. Ezért jóval alacsonyabbra becsülte a brit rabok számát, hiszen nem tudta, hogy bele kellene számolnia a négyes és nyolcas tábor lakóit is. Az IG Farben üzemeiben 1943. októbere és az év vége között dolgozott a legtöbb 1150 brit hadifogoly. Az archívumban fellelhető hivatalos dokumentumok szerint ez a szám 1944. január közepére 500 főre zuhant, majd február elejére 925-re emelkedett. Más feljegyzések szerint 1944. márciusa és májusa között a létszám fokozatosan csökkent 693-ról 660 főre, októberre már csak 577-en, 1945. januárjára 574-en maradtak. Az Auschwitz-Birkenau Múzeum igazgatójának segítségével fényderült arra is, hogyan vélekedtek a németek a brit hadifoglyok munkához való viszonyáról. Az IG Farben auschwitz telephelyén készült 1943. október 18-ai, valamint október 25 i heti jelentésekben Maximilian Faust főmérnök a brit foglyok munkájának alacsony hatásfokára panaszkodik. Ezt írja. Csak kevés őr áll rendelkezésünkre, akiknek erkölcsi tartása elmarad a kívánatostól, ezért képtelenek bármiféle fegyelmet fenntartani és biztosítani a munkavégzés megfelelő ütemét. Továbbrontja a helyzetet, hogy a brit foglyokat a vörös kereszt elárasztja ajándékcsomagokkal. Cigarettát és csokoládét osztogatnak a lengyeleknek és a koncentrációs tábor lakóinak és valószínűleg az őreiknek is. Az angolok kötekedő magatartást tanúsítanak, és bár nagy számban küldik őket munkára, termelékenységük mélyen az átlag alatt marad. Az IG Farben eredetileg úgy tervezte, hogy 1945. januárjában indul be a szintetikus gumigyártás az üzemben, és őszre elérik a teljes kapacitást. Az 1944 augusztusi légitámadások előtt a gyár havonta mintegy 3000 tonna metanolt, kisebb mennyiségű kátrányt, nehéz olajat és benzint állított elő. Az, hogy a gumigyártás végül sosem indult be, alig hanem jelentős részben a brit hadifoglyok alacsony együttműködési hajlandóságának volt köszönhető. A lengyel partizánok csak a brit hadifoglyokban bíztak meg annyira, hogy segítségüket kérjék a nácik elleni harcukban. Ha megnézzük a vörös hadsereg Auschwitz felszabadításáról készült filmjét, hihetetlennek tűnik, hogy az auschwitzi hatóságok csak egyetlen országot hagytak ki, amikor felsorolták, mely nemzetekből származtak az áldozatok. Ez az ország pedig Nagy-Britannia. Arthur auschwitz látogatásának legfelemelőbb pillanata az volt, amikor egy fecske rajra lett figyelmes, amely hangos csiviteléssel csapott le az égből, akár a Spitfire repülőgépek. Míg 1943 és 45 között egyetlen madarat sem lehetett látni a tábor környékén, a fecskék jelenléte a győzelmet jelképezte, Isten diadalát a gonosság fölött.